Щеплені йому поняття та 92-й контур у мозку робили нестерпною навіть думку про те, щоб зашкодити людині. Для якихось невідомих йому цілей ці люди перетворили його на свою покірну зброю. Коулмен відтягнув у бік важкий брезент, що лежав на підлозі, і Джон побачив у бетоні велику діру. Початок темного тунелю, що йшов далі в землю. Коулмен показав Джону на дірку. «Пройдеш кроків 30 і натрапиш на обвал. Прибери все каміння і землю, розчистиш вхід до каналізаційної галереї і повернешся сюди. Один. А якщо надумаєш покликати лягавих, то від тебе і від цього смердючого жебрака залишиться лише мокре місце. А тепер давай, за роботу, швидко. Тунель був проритий зовсім недавно. І під в ньому служили такі ж ящики, які він бачив на складі. Раптом в шляху йому перегородила стіна з свіжої землі та каміння. Джон почав накладати землю в тачку, яку йому дав друз. Він вивіз уже чотири тачки і почав накладати п'яту, коли натрапив на руку. Руку робота, зроблену із зеленого металу. Він увімкнув лобовий ліхтар і уважно глянув на руку. Сумнівів не було, шарніри суглобів, розташування гайок на долоні та зчленування великого пальця могли означати лише одне. Це була відірвана кисть Венекса.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 Не було жодної іскорки життя. Він почав счищати бруд з номера на роздроблених грудях. Але тут у тунель спустився Друз і навів на нього яскравий промінь ліхтарика. "Перестань вовтузитись з цим мотлохом, а той з тобою буде те саме. Тунель треба закінчити сьогодні". Джон склав понівечені металеві уламки на тачку разом із землею та камінням і покотив її по тунелю. Думки в нього плуталися.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 і він виламав кілька великих каменів, так що утворилася дірка, через яку він міг спуститися до галереї. Потім він піднявся в контору, кинув лом на підлогу у кутку і, намагаючись виглядати якомога природніше, вмостився там на купі землі та каміння. Він покрутився, наче влаштовуючись зручніше, і його пальці намацали обрубок шиї Венекса 17 Коулмен повернувся на табуреті і глянув на настінний годинник. Звірившись зі своїм годинником-шпилькою, якою була заколота його кроватка, він задоволено буркнув щось і тицнув пальцем у бік Джона. «Слухай ти, зелена бляшана морда, о 19 годині виконаєш одне завдання. І дивись мені, щоб усе було зроблено точно. Спустишся до галереї і виберешся в гудзон. Вихід під водою, тож з берега тебе не побачать. Пройдеш по дну 200 ярдів на північ». «Якщо не наплутаєш, опинишся під днищем корабля. Дивись уважно, але ліхтаря не вмикай, зрозумів? Підеш прямо, доки не побачиш ланцюг, вилізеш по ньому, знімеш ящик, який прикріплений до днища, і принесеш його сюди. Запам'ятав? Бо якщо ні, сам знаєш, що буде!» Джон кивнув головою. Його пальці тим часом швидко розплутували і випрямляли дроти у відірваній шиї. Потім він глянув на них, щоб запам'ятати їх порядок. Запустивши в розумі відповідний код, він розбирався у призначенні цих дротів. Дванадцятий провід передавав імпульси до мозку, а шостий імпульси з мозку. Він впевнено відокремив ці два дроти від інших і неквапливо погледів кімнату. Друс дрімав у кутку на стільці, а Коулмен розмовляв по телефону. Його голос іноді переходив у роздратований вереск, але все ж таки він не зводив очей з Джона а в лівій руці міцно стискав пластмасову коробочку. Але голову венекса 17 Джон від нього затуляв. І поки друз продовжував спати, він міг поратися з нею, нічого не побоюючись. Джон увімкнув вихідний штепсель у своєму зап'ясті, і водонепроникна кришечка, клацнувши, відкрилася. Цей штепсель, що з'єднується з акумулятором, призначався для включення електроінструментів і додаткових ліхтарів. Якщо голова Венекс 17 була відокремлена від корпусу менше трьох тижнів тому, він зможе її реактивувати. Кожен робот в черепній коробці мав маленький акумулятор, на випадок, якщо мозок раптом буде від'єднаний від основного джерела живлення. Акумулятор забезпечував той мінімум струму, який був необхідний, щоб захистити мозок від незворотніх змін, але весь цей час робот залишався непритомним. Джон вставив дроти у штепсель на зап'ясті і повільно підняв напругу до нормального рівня. Після секундного очікування очні щитки Венекс 17 раптово закрилися. Коли вони знову розійшлися, лампи за ними світилися. Їхній погляд кознув по кімнаті і зупинився на Джоні. Правий щиток закрився, лівий почав відсуватися і засуватися з блискавичною швидкістю. Це був міжнародний код, і сигнали подавалися з максимальною швидкістю. Яку був здатний забезпечити соленоїд? Джон зосереджено розшифрував. Зателефонуй, виклич, особливий відділ, скажи сигнал 14, допомога при щиток завмер, і світло розуму в очах згасло. На мить Джона охопив панічний жах. Але він відразу зрозумів, що Венекс 17 відключився навмисне. Що це ти тут затіяв? Ти свої штучки кинь. Я знаю вас, роботів, знаю, якою поганню набиті ваші бляшані голови. Друз захлинався від люті. Брудно вилаявшись, він щосили штовхнув ногою голову Венекса. Вдарившись об стіну, вона відлетіла до ніг Джона. Зелене обличчя з великою вмятиною на лобі дивилося на Джона з німою мукою. І він розірвав би цю людину на шматки, якби не 92-й контур. Але коли його мотори запрацювали на повну потужність, і він був уже готовий рвонутися вперед, контрольний запобіжник зробив свою справу. І Джон упав на куху землі, на мить повністю паралізований. Влада над тілом могла повернутися до нього тільки тоді, коли згасне гнів. Це була ніби застигла жива картина. Робот, що перекинувся на спину, людина, що нахилилася над ним з обличчям спотвореним тваринною ненавистю, і зелена голова між ними, як емблема смерті. Голос Колмена наче ніж, прорізав потужний пласт нестерпної напруги. «Друз, перестань вовтузитися з цією бляшанкою, йди відчини двері. Приперся малий Вілліс зі своїми посіпаками, а з цим мотлухом потім будеш бавитися». Друз послухався і вийшов з кімнати, але тільки після того, як Колмен крикнув на нього вдруге. Джон сидів, привалившись до стіни. І швидко оцінював усі відомі йому факти. Про Друса він більше не думав. Ця людина стала для нього тепер лише одним із факторів у вирішенні складної проблеми. Викликати особливий відділ. Це щось серйозне. Настільки, що справу веде федеральна влада. Сигнал 14. За цим стояла величезна попередня підготовка. Якісь сили, які тепер можуть бути миттєво приведені в дію. Що, як і чому, він не знав. Але ясно було одне. Потрібно за будь-яку ціну вибратись звідси і зателефонувати до спеціального відділу. І часу витрачати не можна. Ось-ось повернеться друз із невідомими людьми. Необхідно щось зробити до його появи. Джон ще не встиг довести хід своїх міркувань до кінця, а його пальці вже взялися до справи. Сховавши у руці гайковий ключ, він швидко відкрутив головну гайку стегнового зчленування. Вона впала в його долоню. І тепер тільки вісь тримала ногу на місці. Джон повільно підвівся з підлоги і пішов до стола Коулмена. «Містере Коулмане, сер, вже час, сер, мені вже час йти до корабля, сэр!» Джон говорив повільно, вдаючи, що йде до дірки. Але одночасно він неповітно наближався до столу. «У тебе ще пів години! Сиди смирно! Ей!» Він не договорив. «Якими б не були швидкими людські рефлекси, вони не можуть змагатися з блискавичними рефлексами електронного мозку». Коулмен ще не встиг зрозуміти, що власне сталося, а робот уже впав поперек столу, стискаючи в руці ногу, від'єднану біля стигна. «Ви об'єте себе, якщо натиснете цю кнопку!» Джон насамперед сформулював це попередження. Тепер, вигукнувши його, просто в вуху розгубленого чоловіка, він засунув від'єднану ногу йому за пояс. Все сталося, як і було задумано. Палець Колмена метнувся до кнопки, але завмер над нею. Витріщеними очима він дивився на смертоносний циліндрик, що чорнів біля його живота. Джон не став чекати, поки він схаменеться. Сковзнувши зі столу, він підхопив з підлоги лом і, відштовхнувшись єдиною ногою, в один стрибок опинився біля дверцят стінної шафи. Він всадив лом між удвірком і дверцятами і з силою натиснув. Коулмен ще тільки вхопився за металеву ногу, а Джон уже відкрив шафу і одним ривком розірвав товстий ремінь, що утримував бомбу на грудях п'яного волоцюги. Бомбу він кинув у куток біля Коулмена. Нехай розбирається з нею як хоче. Хоч він і залишився без ноги, але принаймні позбавився бомби, не завдавши шкоди людині. Але тепер потрібно дістатися до якогось телефону і зробити дзвінок. Колмен, який ще не встиг звільнитися від бомби, сунув руку в шухляду столу за пістолетом. Про двері не було чого й думати. Там йому перегородить шлях Друз і його супутники. Залишалося лише вікно, що виходило у приміщення складу. Джон Венекс вискочив у вікно. Матове скло бризнуло тисячою уламків. А в кімнаті позаду нього прогримів постріл. І від металевої віконної рами відлетів солідний шматок. Друга куля просвистіла над головою робота, що поскакав до задніх дверей складу. Залишалося не більше 30 кроків, коли раптом пролунало шипіння. Двері почали рухатися і щільно замкнулися. Значить, всі інші двері теж замкнені. А ту під ніг, що стрімко біжать, навів на думку, що саме там його і мають намір зустріти вороги. Джон метнувся за штабель ящиків. Над його головою, перехрещуючись, йшли по під дах сталеві балки. Людське око нічого б не розрізнило у густій темряві, що панувала там. Але для Джона було цілком достатньо інфрачервоних променів, що виходили від труб парового опалення. З хвилини на хвилину Коулмен та його спільники почнуть обшукувати склад. І лише там, на даху, він зможе врятуватися від полону і смерті. Та й пересуватися по підлозі на одній нозі було непросто А на балках для швидкого пересування йому буде достатньо і рук Джон уже заліз на одну з верхніх балок, коли внизу пролунав хрипкий крик і загриміли постріли Кулі наскрізь пробивали тонкий дах, а одна розплющилася об сталеву балку саме під його грудьми Троє знову прибувших почали дертися вгору пожежними сходами А Джон тихенько поповз до задньої стіни Тепер йому нічого безпосередньо не загрожувало. І він міг обміркувати своє становище. Люди шукають його, розсипавшись по всій будівлі. І за кілька хвилин він безперечно буде знайдений. Всі двері замкнені, і вікна. Він обвів поглядом склад. Вікна, звісно, теж заблоковані. Якби він міг зателефонувати до спеціального відділу, невідомі друзі Венекса 17 мабуть, встигли б йому допомогти. Але про це не варто й думати. Єдиним телефоном в будівлі був той, що стояв на столі у Колмена. Джон спеціально простежив за напрямком телефонного кабелю і знав це напевно. Джон машинально глянув угору. Туди, де майже біля самої його голови, простягалися дроти в пластмасовій оболонці. Ось він, телефонний кабель. Телефонний кабель? Але що йому ще потрібно, щоб подзвонити? Він спритнуто швидко звільнив від ізоляції невелику ділянку телефонного кабелю і витяг з лівого вуха маленький мікрофон. Він посміхнувся. Спочатку нога, тепер вухо. Заради ближнього він жертвував собою буквально. Не забути потім сказати про це Алеку Копачу, якщо це потім для нього настане. Алек любить такі жарти. Джон вставив у мікрофон два дроти і під'єднав його до телефонної лінії.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 «Сигнал 14! Повторюю, сигнал 14!» Джон повторював ці слова, поки не побачив, що люди, які обшукують склад, вже зовсім близько. Він залишив мікрофон на дроті. У темряві люди його не помітять, а увімкнена лінія підкаже невідомому особливому відділу, де він знаходиться. Впираючись в метал кінчиками пальців, він обережно перебрався в дальній кут приміщення і заповз там у нішу.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 що ніхто з них не має жодного уявлення про мислення роботів. Будь ласка, дозвольте мені повернутися, сер. Він мало не забув про магічне слово, тому повторив його ще раз. Будь ласка, сер. Коулмену необхідний цей ящик. І, зрозуміло, він пообіцяє все, що завгодно. Джон чудово розумів, яка доля його чекає, але він намагався виграти час, сподіваючись, що йому вдалося додзвонитися і допомога вже в дорозі.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 Поруч із ними стояли якісь нові люди, з порожніми та злими очима. При його наближенні вони підняли пістолети, але Коулмен жестом зупинив їх. Це моя бляшанка, хлопці. Я сам про нього подбаю. Він підняв пістолет, і постріл відірвав другу ногу Джона. Відкинутий кутором кулі, Джон безпорадно впав на підлогу, дивлячись вгору, надуло пістолета калібру 75, з якого йшов дим. Для дурної бляшанки, вигадано непогано. «Тільки цей номер не пройде. Ми знімемо ящик якимось іншим способом. Так, щоб ти не плутався в нас під ногами». Його очі злісно примружилися. З того моменту, як Джон закінчив говорити у мікрофон, пройшло не більше двох хвилин. Ймовірно, ті, хто чекав на дзвінок Венекса-17, чергували в машинах цілодобово. Раптом з оглушливим гуркітом обрушилися центральні двері. Зі скрегітом гусениць по сталі до складу влетіла танкетка, озброєна автоматичними гарматами, але вона запізнилася на секунду. Коулмен натиснув на спусковий гачок. Джон вловив ледь помітний рух його пальця і відчайдушним зусиллям рвонувся в бік. Він встиг забрати голову, але куля рознесла його плече. Ще раз Коулмен вистрілити не встиг. Пролунало пронизливе шипіння. І танкетка виригнула потужні струмені сльозогінного газу. Ні Коулмен, ні його спільники вже не побачили поліцейських у протигазах, що хлинули до складу з вулиці. Джон лежав на підлозі в поліцейському відділку. Механік ремонтував його ногу і плече. По кімнаті ходив Венекс 17 з явним задоволенням пробуючи своє нове тіло. «Ось це на щось схоже. Коли мене засипало...» Я вже зовсім вирішив, що мені кінець, але мабуть я почну з самого початку. Він перетнув кімнату і потряс у цілілу руку Джона: Мене звуть Віл Контр4951х3. Хоча це давно пройдений етап, я змінив стільки різних тіл, що вже й забув, яким я був на самому початку. Із заводської школи я перейшов прямо до поліцейського училища. З того часу так і працюю сержантом допоміжних сил розшукової поліції в слідчому відділі. Займаюся я більше тим, що торгую людяниками та газетами, або розношу напої у злочинних притонах. Збираю відомості, складаю доповідні та стежу за ким потрібно по вказівці відділу. Цього разу прошу, звичайного вибачення, що мені довелося видати себе за Венекса, але, на мою думку, я ваше сімейство не зганьбив. Цього разу мене позичили митниці. У Нью-Йорк почали надходити великі партії героїну. ФБР вдалося встановити, хто тут орудує, але було невідомо, як товар доставляється сюди. І коли Коулмен, він у них тут був головним, послав оголошення в агентства знайму робочої сили, що йому потрібен робот для підводних робіт, мене запхали в нове тіло, і я одразу помчав за адресою. Як тільки я почав копати тунель, зв'язався з відділком. Але проклята крівля обрушилася до того, як я з'ясував, на якому судні пересилають героїн. А що було далі, тобі відомо. Слідчі не знали, що мене засипало, і чекали сигналу. Ну, а цим хлопцям, зрозуміло, не хотілося, склавши руки, чекати, поки скринька героїну ціною у півмільйона доларів відпливе назад незатребуваною. Ось вони і знайшли тебе. Ти зателефонував, і доблесні правоохоронці вдерлися в останню мить і врятували двох роботів від іржавої могили. Джон давно вже марно намагався вставити хоч слово, і поспішив скористатися нагодою, коли Віл замовк, замилувавшись своїм відображенням у вікні. «Чому ти мені про це розповідаєш? Про методи слідства та про операції твого відділу? Це ж секретні відомості, і аж ніяк не для роботів». «Звісно», – безтурботно відповів Віл. «Капітан Еджкомп, голова нашого відділу». Великий фахівець з усіх видів шпигунства. Мені доручено наговорити стільки зайвого, щоб тобі довелося або вступити на службу в поліцію, або розпрощатися з життям, щоб уникнути розголошення державної таємниці. Віл розреготався, але Джон приголомшено мовчав. Правда, Джоне, ти нам дуже підходиш. Роботи, які вміють швидко думати і швидко діяти, зустрічаються не так часто. Почувши, що ти витворяв на складі, Капітан Еджкомб поклявся відірвати мені голову назавжди, якщо я не вмовлю тебе. Ти ж шукаєш роботу. То чого тобі ще потрібно? Необмежений робочий день. Платять мало, але нудно, повір мені, не буває ніколи. Вілл раптом перейшов на серйозний тон. Ти врятував мені життя, Джоне. Ця зграя кинула б мене ржавіти в тунелі до кінця століття. Я буду радий отримати тебе в помічники. Ми з тобою спрацюємося. І до того ж, тут він знову засміявся, тоді якось при нагоді і я тебе врятую. Терпіти не можу, боргів. Механік скінчив. Механік скінчив і, склавши інструменти, пішов. Плечовий мотор Джона був відремонтований, і він зміг сісти. Вони з Уїлом обмінялися рукостисканням, цього разу міцним і довгим. Джона залишили ночувати у порожній камері. Порівняно з готельними номерами та бараковими закутками, до яких він звик, вона здавалася напрочуд просторою. І Джон навіть пошкодував, що він не має ніг. Їх було б де розім'яти. Ну гаразд, доведеться почекати до ранку. Перед тим, як він почне виконувати свої нові обов'язки, його приведуть у повний порядок. Він уже записав свої свідчення, але неймовірні події цього дня все ще не давали йому думати ні про що інше. Це його дратувало. Треба було дати охолонути перегрітим контурам. Чим би відволіктися? Почитати б щось. І тут він згадав про брошуру. Події розвивалися так швидко, що він зовсім забув про ранкову зустріч з водієм вантажівки. Він обережно витяг брошурку через ізоляцію генератора і відкрив першу сторінку. Роботи – раби світової економічної системи. З брошури випала картка, і він прочитав. Будь ласка, знищте цю картку, коли прочитаєте. Якщо ви вирішите, що все написане тут правда, і захочете дізнатися більше, то приходьте по адресі George Street 107, кімната В, у будь-який четвер о 17 годині. Картка спалахнула і через секунду перетворилася на попіл. Але Джон знав, що пам'ятатиме ці рядки не тільки тому, що має бездоганну пам'ять.